Salme 112 Lovpris ja! Lycklig er den man som frykter Jehova, og som har sin store lyst i hans bud. Veldig på jorden skal hans avkom bli. De rettskaffenes generasjon, den skal bli velsignet. Verdifulle ting og rikdommer er i hans hus, og hans rettferdighet består for evig. Han har strålt fram i mørket som ett lys for de rettskaffene. Han er nådig og barmhjertig og rettferdig. God er den mann er nådig og låner ut. Han støtter sine anleggende med rett. For aldri skal han bli brakt til å vakle. Den rettferdige skal bli husket til tid. Han skal ikke være redd for dårlige nyheter. Hans hjerte er fast. Det er blitt inn i tillit til Jehova. Hans hjerte er urokkelig. Han skal ikke være redd inntil han ser på sine motstandere. Han har delt ut vitt og brett. Han har gitt til de fattige. Hans rettferdighet består for evig. Hans horn skal være løftet med herlighet. Den onde skal se det og skal visselig gremme seg. Han skal skjære tenner og skal i sannhet svinne bort. Det de onde lengter etter skal gå til grunne.